Elkarrera gina, sortzigarren unitatea, jardunean, jaiegunetan dendak itxita ala zabalik, bat. Gaurko zola saldira kalean pilpilean dagoen gai bat ekarriko dugu. Jaiegunetan dendak itxita ala zabalik. Horretaz ez tabaidatzeko, gurekin ditugu ezkerretik eskuinera, miren legarda Dendarien Federazioko Lehen Dakaria, Gabon Legarda Anderea. Gabon. Josu González, Ela Sindikatuaren Merkataritza Arloko Arduraduna. Gabon González Jauna. Gabon bai. Eta Estibaliz Agirre, enpresarien elkarteko ordezkaria. Gabon zuri ere, Agirrean Derea. Eskerrik asko, Gabon. Gaian zuzenean sartzearen, jaiegunetan dendak zabaldu beharko lirateke bai ala ez. Nahi duena, azdadila. Argi eta garbi azalduko dut sindikatuan iritzia. Ez. Jaialego netan jaiaegiteko escubidea izan behar 두고 denok. Bestela, orain dendetan proposatzen dena, gero beste edozein arlotan ezarriko da eta azkenean langileok galdu ekingo ditugu hainbeste beste lortu ditugun eskubideak. zortzi orduko laneguna, oporrak, htxedenegunak. Barkatu, baina esaten arizaren hori demagogia merkeada da. Ausia askoz xinpleagoa da. Zer nahi du jendeak? Norberak nahi duenean erosketak egin. Zer nahi du saltzaileak? Saldu askatasuna uzten badugu, bakoitza gogoko duena egingo du jalegunetan, Nahi ireki eta nahi itxi. Hori bai dela demagogia eta manipulazioa. Zure diskurtso neoliberalak nora garamatza nez bagen eki bezala. Haiizu,nikk ez dut esan neoliberala na izenikke? Eh? Inork eztu aitortzen, baina la Irain moduan botatzen duzu itzuuts bat. Ezzerraan nahi ez duena. Zer irudituko litzaizuke nik estalinista atzerako deituko banizu. Mesedez, jaun Andreok, ez tezagun arraspetua gal, arren. Gainera, miren legardak ez du horain egin, zer duzu esateko legardan berea. Eskerrik asko, uste dut gauzak bere honetik ateratzen ari zaretela. Bizitzako beste arlo guztietan bezala gauzak ez dira zuriak edo belzak. Erdibideak ere badaude, nabardurak. Guri dagokigun hauzian, nik uste dut, jaiegunetan zabaltzeko aukera harreta aztertu behar dela. Eta kasu bakoitzean bere aldeon eta txarrak neurtu. Adibidez, iriko gune turistikoetan, jaiegunetan zabaltzeak handitu egingo luke mugimendu ekonomikoa. Eta horrek dendeiz zabalike usten lagunduko lieke. Aldiz merkataritzagune handiek urte osoan egunero irekiko balute, denda txikiek arazo latzak izango genituzke lehiari eusteko. Baina lanpostu berriak sortuko lirateke. Ze baldintzatan, ze hor dutegi, ze soldata, esklabotza berria proposatzen duzu ezuek. Segi demagojiarekin, segi. Saltokian dietan sortzen den lanpostu bakoitzeko, kalkulatzen da bisuntxitzen direla amerkataritza tradizionalean. Modernizatu ez direlako, publikoak eskatzen duena ematen ez dutelako. Leiak bultzatuko ditu bere eskaintza erakargarriagoa egitera eruditzen bazaizue hementxe utziko dugun gaurko tertulia, usste dut nahiko garbil geldiitu dela bakoitzaren jarrera. Mila esker parte hartzeagatik eta aurren arte.